إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونبرأ من الحول والقوة إلا إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأد الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومح الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وحتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجزه عنا أحسن ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته ودعوته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءَ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُ اللَّهَ وَقُولُ قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْ Aamma baadu fa inna al alhadiithi kalamu allah. Wa khaira alhadi hadju seyyidina muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa shar al-umur muhdathatuhaa. Wa kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kulla dalalatin finnnar. Ajaranillahu wa min minannar. Liebe Geschwister im Islam, ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir befinden uns insha'Allah heute in der zweiten Reihe unserer Reise zum Jenseits. Und wir haben die letzte Sitzung damit beendet, wie der Diener vom Diesseits ins Jenseits überführt wird. Und in unserer heutigen Sitzung berichten wir inshallah insha'Allah über den ersten Aufenthaltsorts des Dieners. Läbi gushuissa, der Dina ist tot, und die Laische ist vorbereitet worden, und wird auf den Schultern zu Grabe Rasulullah sallallahu ahi wasallam sallam sagt, kama vii Sahih al-Bukhari min hadithi api Sa'idin al-Khudri, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallamakall, ida uudiatiljanazatu wahtamalaha alrijalu ala äänäkihim, fain kannat salihatan, kalla tqaddimuni, wain kannat gaira thallik, qatat ya waylaha ayna yadhhabuna rasulullah hadith der, wie gesagt, bei bukhari überliefert wird, ungefähr übersetzt, dass wenn die leiche zum tragen bereit ist und die männer sie auf ihren schultern tragen spricht sie und jeder hört es außer die menschen und der jinn Oder er sagte, nur die Menschen hören es nicht. Und wenn die Menschen es hören würden, würden sie niedergeschmettert auf der Erde liegen. Wenn es eine gute Seele ist, sagt sie, bringt mich fort, bringt mich fort. Und wenn sie keine gute Seele war, dann spricht sie, wehe ihr, wo bringt sie ihr sie hin? Liebe Geschwister, der erste Aufenthaltsort ist das Grab. Und im Grab warten Prüfungen, Qualen auf dich Liebe Geschwister, das Thema ist von großer Wichtigkeit, weil es Leute oder Gruppierungen gibt, die die Qual im Grab leugnen und an das Leben zwischen dem diesseits und jenseits, dem Leben von al an das Leben von al nicht glauben, mit der Argumentation, dass alle Hadith, die über die Qualen im Grab berichten, erfunden und erlogen sind. Oder sie sagen dass das Leben im Grab ein Verborgenes ist und der Koran sagt, dass der Prophet das Verborgene nicht kennt. Und hier sieht man, liebe Geschwister, dass ihre Aussagen oder ihre Argumente dumme Aussagen sind und auf Unwissenheit basieren. Denn bei den Ahaditen haben wir, Alhamdulillah, Überlieferungsketten, die von Gelehrten genauestens überprüft werden und somit bewiesen ist, dass sie authentisch sind. Und wenn das mit dem, verborgene, mit dem Verborgenen so wäre, wie sie es darstellen, dann würden wir nicht an Allah subhanahu wa ta'ala, an den Engel und an das Jenseits glauben. Und an andere verborgene Dinge. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim al <lacht> Hudan liil muttaqin. Al-lazina yu'minuuna bilhaybi wa yuqimuuna assalata wa mimma razaqnaahum yunfiqun. Alif Dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Eine der Auszeichnungen dieser Gottesfürchtigen ist, die an das verborgene Glauben. و Allah subhanahu wa ta'ala النجم وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى علمه شديد القوى und er redet nicht aus eigener neigung es ist nur eine offenbarung die eingegeben wird belehrt hat ihn der besitzer starker kräfte liebe geschwister al imam al qurtubi und al imam ibn hajar rahimahumullah sagen, es leugnen die Folter und Qual im Grab nur Atheisten und Zanadiqa, Ketzer, die Al-Khawarij oder einige der Mu'tazila oder wer die Schule der Philosophen folgt. Und Ahle Sunna al-Jama'a sind gegen die Meinung dieser aller. Und der Imam Ahmad, Rahimahullah, sagt, die Qual im Grab ist wahr und wer es leugnet, ist ein Irrer, Irreleitender. Einer der Gelehrten, der auch über dieses Thema sprach, ist Al-Imam ibn Abil-Izz, Rahimahullah, er in seinem Buch, wo er die aqidat erklärt, er sagt, du sollst wissen, dass die Qual im Grab die Qual von Al-Barsach ist und jeder Mensch, der stirbt, hat einen Anteil von dieser Qual, egal ob er vergraben wurde oder von Löwen aufgefressen wurde oder verbrannt wurde, bis nur noch Asche übrig bleibt oder ob er in Meer ertrinkt. رسول الله صلى الله عليه وسلم زاكراً من حديث دفن بخاري المسلم بليفة بيدفن أبو هرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا ما مت فحرقوه ثم ذروه نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لان قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم fa'amara barra fa jama'a ma fihi wa amara allahu al fa jama'a ma fihi wa anta a'lam faghfara allahu übersetzt diese hadith erzählt wird dass Rasulullah sagt ein mann der nie eine gute tat gemacht hatte sagte zu seiner familie wenn ich sterbe dann verbrennt mich und nehmt meine asche Die Hälfte verstreut auf dem Land, die andere streut ins Meer. Weil, wenn Allah mich bekommt, wird er mich mit einer Strafe bestrafen, mit der er noch nie jemanden bestraft hat. Als er starb, tat seine Familie, was er wollte. Allah subhanahu wa ta'ala dass das, was auf dem Land verstreut wurde und das, was auf dem Meer verstreut wurde, auf seinen Befehl wieder zusammenkommen sollte. Und Allah subhanahu wa ta'ala fragte, warum hast du das getan? Er antwortete aus Angst und Furcht vor dir und du weißt am besten. Und Allah subhanahu wa ta'ala vergab ihn. Was sehr wichtig ist und was sehr dringend auch erwähnt werden muss zu diesem Hadith, ist, dass dieser Mann, obwohl er keine gute Taten gemacht hat, aber trotz all dem ist er auf Tauhid, auf an auf Allah subhanahu wa ta'ala alleine zu glauben gestorben, auch wenn er keine gute Taten gemacht hat, aber der hat diese basis gehabt und zwar tauhid an allah subhanahu wa taala glauben und weil er dies hat hat allah subhanahu wa taala in äh, äh, vergeben weil er auch diese tat auch diese anweisung gegeben hat aus angst und furcht vor allah subhanahu wa taala und das beweist dass er an allah subhanahu wa taala glaubt liebe geschwister es ist allah der könig der könige der allmächtige subhanahu wa der machen will was er kann, was er will Bevor wir mit den Beweisen, liebe Geschwister, anfangen, möchte ich auf eine sehr wichtigen Sache hinweisen, und zwar, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala uns befohlen hat, an den Koran und an der Sunna zu glauben und diese auch zu befolgen haben. Da es manche Leute gibt, die sagen, wir nehmen nur den Koran. Und liebe Geschwister, jeder von uns soll wissen, wer nicht an der Sunna glaubt oder wer die Sunna leugnet, Der glaubt somit automatisch auch nicht an den Koran. Und wer die Sunna leugnet, leugnet somit auch den Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surat al hashr Wama atakum wama Allah Was nun der Gesandte euch gibt, das nimmt. Und was er euch untersagt, dessen enthaltet euch und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist streng im Bestrafen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat An-Nisa, Wer dem Gesandten gehorcht, der gehorcht Allah. Und wer sich abkehrt, so haben wir dich nicht als Hütter über sie entsandt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Vers 65 in (sunnat) sanoo, että Allah (sunnat) sanoo, että Allah (sunnat) sanoo, että Allah (sunnat) sanoo, että Mimmaa qadayta wa yusallimu taslima. Aber nein, bei deinem Herrn. Sie glauben nicht eher, bis sie dich über das richten lassen, was zwischen ihnen umstritten ist, und hierauf in sich selbst kein Bedrängnis finden, durch das, was du entschieden hast, und sich in voller Ergebung fügen. Liebe Geschwister, al Imam Ibn al-Qayyim sagt in seinem Buch, al dass das Verhältnis von der Sunna zu dem Koran drei Arten hat. Die erste Art, dass das, dass die Sunna das nochmal festigt, was im Koran erwähnt wird und somit mit mehr Beweisen stärker wird. Die zweite Art, dass die Sunna den Koran erklärt, wie zum Beispiel das Gebet. Im Koran sagt Allah subhanahu wa ta'ala und verrichtet das Gebet, aber nicht wie oft und zu welchen Zeiten. Das erklärt zum Beispiel die Sunna. Die dritte Art ist, Dass die Sunnah verboten und Pflichten nennt, die im Koran nicht erwähnt worden sind. Rasulullah sallam, sagt in einem hadith der bei Imam Ahmad und Abu Dawud al Hakim überliefert wird, ala innama harram Allah, kama har Rasulullah. Das was Allah verbietet, ist genauso wie das, was sein Prophet verbietet. Jetzt kommen wir inshaAllah zu den Beweisen zu diesem Thema aus dem Koran und aus der Sunnah. Und ich fange insha'Allah an mit, was Imam al-Bukhari alaihi rahmatullahi in seinem Buch äh, Sahih al-Bukhari erwähnt hat. In äh, Kitab al-Janaiz, dem Buch der Leichen, Kapitel, was an Beweisen für die Qual im Grab existieren oder was an Beweisen für die Qual im Grab kamen. Und er erwähnte als erstes Verse aus dem Koran, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in Surat al Anam. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباصطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب اليوم تجزون عذاب بما كنت taquluna und wenn du sehen würdest wie sich die ungerechten in den fluten des todes qualen des todeskampfes befinden und die engel ihre hände ihre hände ausstrecken gibt eure seelen heraus heute wird euch mit dem mit der schmählichen strafe vergolten dass ihr stets über Allah die Unwahrheit gesagt habt und euch gegenüber seinem Zeichen hochmütig zu verhalten pflegtet. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, سَنُعَذِّبُهُمْ ثُمَّ يُرَدُّونَ عَذَابٍ عَظِيمٍ Wir werden sie zweimal strafen und hierauf werden sie einer gewaltigen Strafe zugeführt werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Vähän niin, että he saattavat tulla kovin kaukana. He saattavat tulla kovin kaukana. He saattavat tulla kovin kaukana. He saattavat tulla kovin kaukana. He saattavat Wahbi alifirauna su laadab Anaruy Ravuna Leiharudu Ashiah. Und die Leute für uns umschloss die böse Strafe. Das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden und am Tag, da sich die Stunde erhebt, wird es heißen, lasst die Leute für uns in die, strengst, in die strengste Strafe eingehen. Liebe Geschwister, alle Gelehrten von Ahlussunna sagen, dass Allah in diesen Versen die Qual und Folter von Dar al-Barsach, das Leben zwischen dem Diesseits und Jenseits und, Jense und die Qual Und Folter vom Jenseits, Dar al-Qarar, klar und deutlich erwähnt hat. Und die Leute für uns umschloss die böse Strafe, das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden. Das sind die Qualen und Folter für Dar al Und am Tag, da sich die Stunde erhebt, wird es heißen, lasst die Leute für uns in die strengste Strafe eingehen. Das ist die Qual im Jenseits, liebe Geschwister. Im Hadith, dabei Imam Ahmed al Hakim und andere überliefert wird und den Sheikh al albani alayrahmullah für al Hassen erklärt hat, wird erzählt, wenn Uthman alayhiallahu anhu arda, an einem Grab stand, weinte er. Und wenn das Paradies und die Hölle erwähnt wurden, weinte er nicht. Er wurde gefragt Yeah, Uthman, das Paradies und die Hölle werden erwähnt und du weinst nicht. Aber wenn du an einem Grab stehst, weinst du. Er sagte, ich hörte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagen, das Grab ist der erste Aufenthaltsort vom Jenseits. Wenn man von ihm gerettet ist, ist das, was danach kommt, einfacher. Und wenn man nicht gerettet ist, ist das, was danach kommt, noch schlimmer. Liebe Geschwister im Hadith, der Sahih sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam als er an zwei Gräbern vorbeiging, Diese beiden werden bestraft, sozusagen gequält und gefoltert und das nicht wegen etwas Großem. Der eine ging mit den Namima, machte Streitigkeiten zwischen den Leuten und der andere reinigte sich nicht nach dem Urinieren. Liebe Geschwister, vor dieser Sache, vor dem Grab, vor dem qualen Grab, betete Rasulullah sehr oft zu Allah und sagte, Allahumma inni a'udhu bika min a'daabil qabr. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Folter im Grab. Liebe Geschwister, es gibt noch mehr Beweise aus dem Koran und aus der authentischen Überlieferung von der Sunna, aber, inshaAllah belassen wir es erstmals bei denen, den wir erwähnt haben, inshallah. Liebe Geschwister, das Grab ist der Ort, zu dem du zu jeder Zeit hinziehen kannst. Momentan befindest du dich unter deiner Familie, lachst und spielst mit deinen Kindern Begnügst dich mit deiner Frau, aber jederzeit kann dieser Zeitpunkt kommen, indem du diese, du, diese dieses diesseits, diese Dunia verabschiedest und dann in einem kleinen engen Loch hinein begraben wirst. Momentan reist du durch die Welt, beziehst Hotels, hast ein Luxusleben, aber das das ist das ist nicht für immer und ewig. Du weißt nie, wann dieser Zeitpunkt kommt und du das alles eintauschen musst gegen diese kleinen gegen diesen kleinen Ort und engen Ort liebe Geschwister Ata ging wenn es dunkel wurde immer zum Friedhof und sprach zu sich morgen aber wirst du auch einen Grab bewohnen das sind die Leute die wirklich verstanden haben worum es geht die haben sich mit diesen Sachen erinnert liebe Geschwister und Umar ibn Abdul Aziz der Khalifa, weinte, wenn er zu den Gräbern schaute und sagte Das sind die Gräber meiner Väter, als ob sie niemals mit den Leuten gelebt hätten. Sie liegen dort in den Gräbern, sind verfault und wurden von den Würmern aufgefressen. Das Grab, liebe Geschwister, ist dieses kleine Loch, wo keiner bei dir sein kann und dich nichts trösten kann, lieber Bruder, außer deine guten Taten. Das Grab ist der Ort, wo die Großen und Kleinen sind, die Rechtschaffenen und die Sündigen, die Reichen und die Armen. Das Grab Lieber Bruder, liebe Schwester, wird entweder ein Vorplatz vom Paradies oder möge Allah subhanahu wa uns davor beschützen, ein Vorplatz der Hölle sein. Das Grab ist ein Platz, der dunkel ist und von Wömern bewohnt wird. Das Grab warnt die Leute, liebe Geschwister, ganz leise, indem es sagt, jeder von euch wird mich später bewohnen, so bereitet, bereitet euch auf diesen Tag vor. Liebe Geschwister, Rasulullah in einem Hadith, der bei Tirmidhi überliefert wird, Ich hatte euch verboten, die Friedhofe oder die Gräber zu besuchen. Jetzt befehle ich euch, sie zu besuchen, denn sie erinnern an das Jenseits. Ja, liebe Geschwister, die Friedhofsbesuche sind die Medizin für harte Herzen und für die vielen Sünden. Wenn du am Grab stehst, frage dich oder frage es, wo sind das Geld, wo ist das Besitz, wo ist die Schönheit, wo ist die Gesundheit, wo ist die Stärke, wo ist die Macht. All das zählt hier nicht mehr. In ihm sind sie alle, die Könige, die Reichen und die Armen. Spätestens hier hört alles auf. Das Lachen, das Diskutieren, die Prahlerei, alles hört hier auf. Hier wird aus dem Schönen und Reichen und Starken ein verfaultes Skelett und es bleiben nur seine Taten, nach denen er gefragt wird. Sein Haus wird neu bewohnt, seine Frau wird verheiratet und sein Geld wird verteilt. Überall wird man heute gefragt, wie heißt du, was ist deine Arbeit, was hast du für einen Abschluss, was hast du an Besitz, was hast du erreicht an diesem Ort. Liebe Geschwister, wirst du nun nach Nur nach einer Sache gefragt. Du wirst nur nach deinen Taten gefragt. Und hier, lieber Bruder, liebe Schwester, antwortest du nur mit der richtigen Antwort, wenn du die Unterstützung von Allah Subhanahu wa Taala bekommst. Allah Subhanahu wa Taala sagt: ja yhdilluullahu al-zalimina Allah festigt diejenigen, die glauben durch das beständige Wort im diesseitigen Leben und im Jenseits. Doch Allah lässt die Ungerechten in die Irre gehen. Allah tut, was er will. Im Grab wirst du gefragt, wer ist dein Gott? Was ist deine Religion? Und wer ist dein Prophet? Wenn du ein Gläubiger warst, dann wirst du mit der, mit der Unterstützung von Allah subhanahu wa ta'ala diese Fragen richtig beantworten. Mein Gott ist Allah, meine Religion ist der Islam und mein Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wa Zu dir wird gesprochen, du hast die Wahrheit gesprochen und es wird gerufen, er hat die Wahrheit gesprochen. So richtet ihn ein aus dem Paradies und kleidet ihn ein aus dem Paradies und öffnet ihn ein Fenster zum Paradies. Und aus ihr, aus dem Paradies, kommt dann ein Hauch von Barmherzigkeit zu dir. Und dein Grab wird so weit gemacht, wie du sehen kannst. Und dann kommt zu, ihr, zu dir ein Engel, der ein schönes Gesicht und schöne Kleidung hat. Und gut riecht und sagt zu dir, frohe Botschaft mit das, was sich freut. Das ist der Tag, der dir versprochen wurde. Er spricht zu dir, du sprichst zu ihm, wer bist du, denn dein Gesicht bringt nur das Gute. Er sagt dir, er sagt zu dir: Ich bin deine guten Taten. Dann spricht er, <lacht> dann spricht der Diener: o mein Herr, lass die Stunde schlagen, damit ich zu meiner Familie und meinem Besitz zurückkehren kann. Das, wär, das wäre, das passiert dem Gläubigen, liebe Geschwister. Aber wenn es ein Käfer war, wolle er, du möge Allah wa uns davor beschützen, wird er gefragt: Wer ist dein Gott? Was ist deine Religion? Wer ist dein Prophet? Die Antwort wird laufen. Die Antwort wird lauten. Ha, ha, Le adri. Ha, ha, ich weiß es nicht. Dann ruft ein Ruf aus in den Himmel. Er lügt. So richtet ihn von der Hölle und kleidet ihn von der Hölle und öffnet ihn eine Tür in die Hölle. Und zu ihm kommt eine Hitze von ihr und sein Grab wird ihn eng gemacht, bis seine Knochen brechen. Zu ihm kommt ein Mann mit einem hässlichen Gesicht Und hässlicher Kleidung und einem ekligen Geruch. Er sagt zu ihm, frohe Botschaft, mit dem, was dir schadet, das ist der Tag, der dir versprochen wurde. Er fragt ihm, wer bist du? Dein Gesicht bringt nur das Schlechte. Er sagt, ich bin deine schlechten Taten. Er sagt dann, O oh mein Herr, bitte lass die Stunde nicht kommen. Liebe Geschwister, das sind die Prüfungen und Versuchungen, die im Grab passieren vor denen, Rasulullah, Rasulullah, sallallahu Rasulullah wasallam so stark beschäftigt haben, so dass er in jedem Gebet, in jedem Gebet Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor der Qual und Folter im Grab suchte. So sagt so sagt er, so sagt Rasulullah wasallam in dem Hadith, der bei Ibn Umarjah überliefert wird, wenn jemand von euch im Gebet ist, in die letzten Tashahud, so soll er Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor vier Sachen suchen vor den Qualen und Folter im Höllenfeuer, vor den Qualen im Grab und vor den Versuchungen des Lebens und des Todes und, für, und von den Versuchungen von dem Messias dem Dajjal. Und er sagte in einem Hadith, der bei, bei Imam Ahmed überliefert wird zu seinen Gefährten, استعيذوا al-qabr Sucht Zuflucht bei Allah vor der Folter im Grab, denn die Folter im Grab ist wahr wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam za hadith tabi ibn muslim yubali in ala wa allaha azza wa salati alayhim gräber sind voller dunkelheit für ihre bewohner allah subhanahu wa in dem Barsachleben, das Leben zwischen dem Jenseits und dem Diesseits, ein Leben entsprechend seiner Taten führen wird, also gut behandelt wird. Doch ein Sündiger wird seiner seine Sünden entsprechend schlecht behandelt. Diese Folter kann sich besonders auf Körperteile beziehen, mit denen er gesündigt hat. Liebe Geschwister, Gründe für Folter und Qual im Grab, sind unter anderem, wie schon in, in den Hadith, erwähnt hatte, dass sich nicht reinigen nach dem Urinieren, ein Namima zu, äh, zu machen, also Streitigkeiten anzuze anzuzetteln und üble Nachrede, Al-Riba, zu machen. Im Allgemeinen sind der Grund für Folter und Qualen im Grab die Sünden, liebe Geschwister, die man in diesseits begeht und vor allem der Unglaube, wala oder dass man Allah subhanahu wa ta'ala beigesellt. Einer der Gründe, liebe Geschwister, ist auch das Lügen, Zinsen zu nehmen, den Koran zu vernachlässigen, wie es im Hadith, der von Bukhari überliefert wird, wo erwähnt wurde, dass Rasulullah wo Rasul sallallahu alaihi erwähnt hat, dass das Lügen, den Koran zu vernachlässigen, unerlaubten Beischlaf und das Stehlen von der, von der Kriegsbeute, Gründe dafür sind, für Qualen und Folter im Grab. Und um diese Dinge im Grab zu vermeiden, liebe Geschwister, gibt es auch Sachen, die, wenn man sie einhält, inshallah, wird man von den Qualen im Grab äh, geschont. Der wichtigste Punkt ist, dass man den Weg von Allah subhanahu wa ta'ala einhält. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Inna qalu rabbuna allahu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 Ola kum fiiha ma tashtai anfusukum, ola kum fiiha ma taddaun, min Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und sich hierauf recht verhalten, auf sie kommen die Engel herab. Fürchtet euch nicht, seid nicht traurig, und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Wir sind eure Beschützer im diesseitigen Leben und im Jenseits. Ihr werdet darin haben, was eure Seelen begehren und ihr werdet darin haben, was ihr erbetet. Eine gastliche Aufnahme von einem Allvergebenden, einem Barmherzigen. Eine der besten Ratschläge, liebe Geschwister, die ich gelesen habe, ist das, was Ibn al-Qayyim, rahmatullah, in seinem Buch Ar-Ruh sagte, Er sagte, am wichtigsten ist, dass sich jeder vor dem Schlaf eine Zeit nimmt, wo er seine Taten durchgeht. Wenn er sieht, dass er wenige Taten hat, so strengt er sich an und tut mehr. Und wenn er ein Sündiger ist, so bereut er und bittet Allah subhanahu wa um Vergebung. Er soll jede Nacht vor dem Schlaf seine Reue zu Allah wa erneuern. Wenn er nachts, wenn er dann nachts mit dieser Taube, mit dieser, Reue, mit dieser Reue sterben sollte, so wird er mit Allahs Erlaubnis, insha'Allah ta'ala, von den Paradiesbewohnern sein. Und er wird von den Qualen im Grab geschont werden. Allgemein, liebe Geschwister, sollte man viele gute Taten tun, wie zum Beispiel viel beten, viel fasten, zu pilgern, viel spenden, an Wissenssitzungen teilzunehmen, gutes Gebieten und Schlechtes verbieten, seine Eltern gut behandeln, Familienbesuche zu pflegen, alle guten, Tate, alle guten Taten werden inshallah subhanahu wa ta'ala ein Grund sein, um dich vor den Qualen im Grab zu verschonen, inshallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith bei Imam Ahmad und Abu Dawud und Tirmidhi die überliefert wird, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, Kullu mayyitin yukhtamu ala amaleh, illa aladhi maata murabitan fi sabiilillah, fa innehu Rasulullah sallallahu sagt ungefähr übersetzt, jeder der stirbt, dessen Taten werden somit enden. Nur der, der auf dem Weg Allahs stirbt, dessen Taten werden vermehrt und er wird von den Qualen im Grab verschont. Und alaihi wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zaqana hadith bayn an-Nisa' bayn Imam an-Nisa' wa at-Tirmidhi wa Imam Ahmad man yaqtuluhu batnuhu fa yan'adhabu fi qabrihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zaqana hadith wen sein bauch tötet der wird nicht im grab gefoltert das heißt wer an krankheiten an bauchkrankheiten wie zum Beispiel krebs oder andere krankheiten andere bauchkrankheiten stirbt der wird inshallah taala vor den qualen im grab und vor den folter im grab Äh, geschont werden. Rasulullah sallallahu in yani, im Hadith, da Imam, well, imam Ahmad muslimin yamut yawm al-jum'ah aw illa waqahahu Jeder Muslim, der am Freitag stirbt oder in der Nacht auf Freitag den Allah Subhanahu den Qualen im Grab. Und zuletzt, liebe Geschwister, hab ich hier Noh eine frohe Botschaft von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Für jeden, der Angst vor den Quallen und vor der Folter im Grab hat und der, der werden möchte. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith, der bei Imam al-Tirmidhi on Maja überleefet wird, inna suratan min al-Quran. Thalathuna Aayah li Rajulin hatta wa hiya suratu tabarakalladhi biyadihil mulk. وأخرج الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. Rasulullah صلى الله عليه وسلم hadith, eine Sura aus dem Quran mit 30 Versen hielt Fürsprache für einen Mann, bis ihm alles vergeben wurde. Es ist bi Ziegen, Mulk. Segensreich Sura al Die Sura 67, die Herrschaft. Und in einer anderen Überlieferung von Al-Hakim sagte der Rasulullah s.a.w. Die Sura Tabaraka, also die Sura 67, segensreich, ist die Schützende vor der Folter im Grab. So soll jeder von uns, inshallah ta'ala, sich vornehmen oder versuchen, diese Sura auswendig zu lernen, um und sie oft, inshallah, wie möglich zu lesen, damit inshallah, damit er, inshallah, vor den Qualen im Grab Bishitsviit. Hada wa Allah, wa sallam wa barak ala seydina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Hada wa ma kana min sawaabin fa min Allahi wahdah. Wa ma kana min khatayin aw nisiyanin fa minni wa min الشaytan. Wallahu wa rasuluhu min hu anu zekkirakum bihi Und Allah subhanahu wa ta'ala euch belonen. Und unsa imaan istiakma und uns shanthaftigkeit auf diesen Weg geben. Wassalamu wa rahmatullahi wa <lacht> Ist die Pflege tot? <lacht>